306. Vânătoarea de vrăjitoare și vicisitudinile religiei populare Vestita și sinistra vânătoare de vrăjitoare, întreprinsă în secolele al XVI-lea și al 17 lea atât de inchiziție, cât și de bisericile reformate, urmără nimicirea unui cult satanic și nesupus legilor care, potrivit teologiilor, amenința însă ștemeliile credinței creștine. Cercetările recente au reliefat absurditatea principalelor acuzații, legături intime cu diavolul, orgii, infanticiduri, canibalism, practicare de maleficia. Sub tortură, un număr mare de vrăjitori și vrăjitoare au mărturisit atari acte abominabile și criminale și au fost condamnați la ardere pe rug. Totul pare să justifice opinia autorilor contemporani, potrivit cărora scenariul mitic ritual al vrăjitoriei era pur și simplu invenția teologilor și a închizitorilor. Această părere trebuie însă nuanțată. Într-adevăr, dacă victimele nu erau culpabile de crimele și ereziile de care erau învinuite, un anumit număr de vrăjitori au recunoscut că practicaseră ceremonii magico-religioase de origine și de structură păgână, ceremonii interzise de multă vreme de către biserică, chiar dacă uneori ele erau superficial creștinate. Această moștenire mitico-rituală face parte din religia populară europeană. Exemplele pe care le vom discuta ne vor permite să înțelegem evoluția în urma căreia anumit ai acestei religii populare. Populare au mărturisit și chiar au crezut că practicaseră cultul diavolului. În ultimă instanță, vânătoarea de vrăjitoare urmărea lichidarea ultimelor supraviețuiri ale păgânismului, adică, în esență, cultele fertilității și scenariile inițiatice, rezultatul a fost sărăcirea religiozității populare și, în anumite regiuni, decăderea societăților rurale. Tot Spre a face să reasă mai bine complexitatea fenomenului, voi analiza doar câteva exemple, dintre care, unele, documente folclorice românești, sunt mai puțin cunoscute. Închei nota. În urma proceselor inchiziției din Milano, în 1384 și 1390, două femei au recunoscut că parțina unei societăți conduse de Diana Herodias membrele acestei societăți fiind atât oameni în viață cât și persoane de mult decedate. Animalele pe care le mâncau la ospețele rituale erau înviate, pornind de la oasele lor de către zeițe. Diana sau Signora Oriente le învăța pe credincioasele ei folosirea ierburilor de lac pentru a vindeca diversele boli, cum să-i descopere pe hoți ca să-i recunoască pe vrăjitori. Este vizibil, deci, că adeptele Dianei nu aveau nimic comun cu autorii unor maleficia de tip satanic. Ritualurile și viziunile lor foarte probabil erau solidare cu un cult arhaic al fertilității. Dar după cum vom vedea în dată, anchetele închetele au modificat radical datele problemei. În Lorena, în secolele 16 XVI și 17, magicienile chemate înaintea autorităților recunoșteau în dată că erau ghicitoare vindecătoare, dar nici de cum vrăjitoare. Dar abia după tortură se scota de la ele mărturisirea că erau robite satane. Casurile de Benandanti ce ce călătoresc sau vagabondează ilustrează la modul patetic cum s-a transformat sub presiunea inchiziției un cult secret al fertilității într-o practică de magie neagră. La 31 martie 1575, vicarul și inchizitorul Acvilei și Concordiei află despre prezența în anumite sate a unor magicieni care sub numele de Benandanti se proclamau magicieni buni, deoarece îi combătau pe vrăjitor, stregon Anchetarea primilor benandanti a dat la iveală următoarele fapte. Ei se întâlneau noaptea în taină de patru ori pe an, ajungeau la locul de întâlnire călărind un iepure, o pisică, ori alt animal. Aceste întâlniri nu prezentau niciunul din caracterele satanice binecunoscute, proprii sabaturilor vrăjitorești. Nu exista nici abjurare, nici o vituperare a celor sfinte a crucii, nici cultul diavolului. Esența ritului rămâne mai degrabă obscură. Cu frunță de mărar în mâini, Benandanti îi înfruntau pe vrăjitori care erau înarmați cu mături. Benandanti susținau că luptă împotriva răutății vrăjitorilor și că ei îi vindecă pe aceia care le cad victime. Că ieșind victorioși din aceste bătălii, în toate cele patru anotimpuri ei asigură peste armelșugul recoltei. Dacă sunt învinși, din potrivă, se vor înstăpâni în ținut seceta și foamea. Anchete ulterioare au relevat amănunte cu privire la modul în care se recrutau benandanti și despre felul adunărilor lor nocturne. Ei susțineau că un înger din cer le ceruse să alcătuiască gruparea respectivă și că inițierea în tainele acesteia avea loc între vârsta de 20 și 28 de ani. Ceata era organizată militărește sub conducerea unui comandant și se aduna când acesta e convoca prin bătăi de tobă. Exista un jurământ al tăcerii. Adunările lor însumau uneori până la 5000 de Benandanti, unii din același ținut, dar majoritatea necunoscându-se între ei. Aveau un stag de hermină albă aurită în vreme ce stagul vrăjitorilor era galben și cu patru diavoli subgrăbiți în colțuri. Toți Benandantii aveau o notă distinctivă comună: se născuseră cu căință. Când, fidelă noțiunii ei stereotipe de sabat vrăjitoresc, inchiziția i-a întrebat dacă îngerul le făgăduise o spețe rafinate, femei și alte satisfacții, ei au negat cu demnitate. Numai vrăjitorii, stregoni, au spus ei petrec și joacă în adunările lor, dar lucrul cel mai enigmatic cu privire la berandantii rămâne călătoria către locul de întâlnire. După spusele lor, călătoria avea loc în spirito în timpul somnului. Înainte de călătorie cădea într-o stare de prostrație de letargie aproape cataleptică, în cursul căreia sufletul sta gata să le părăsească trupul. Nu folosea un sor sau alifici ca să-și pregătească călătoria care, deși să în spirito, trecea în ochii lor drept reală. În 1581, doi benandanti au fost condamnați la câte șase luni de închisoare pentru erezie și siliți să-și abjure greșelile. În cursul următorilor 60 de ani au avut loc alte procese, cărora le vom vedea consecințele. Să încercăm pentru moment să reconstituim pe baza documentelor epocii structura acestui cult popular secret. Ritul central consta evident într-o luptă ceremonială cu vrăjitorii, pentru a se asigura bălșugul recoltelor al viței de vie și al tuturor roadelor pământului. Faptul că lupta avea loc în patru nopți critice ale calendarului agrar nu lasă nicio îndoială asupra obiectivului ei. Este posibil ca înfruntarea dintre Benandanti și Stregon să prelungească scenariul unui ritual arhaic de probă și dintreceri între două grupuri rivale cu intenția de a stimula forțele creatoare ale naturii și de a regenera omul. Deși penandantii susțineau că lupta pentru triumful crucii și pentru credința lui Hristos, luptele lor rituale nu erau decât superficial creștinate. Pe de altă parte, nu erau învinuiți de abaterile obișnuite față de doctrina bisericii, nu li se imputa decât stricarea recoltelor și de ochiatul copiilor. Avea în 1634, după 850 de procese și denunțuri construite de inchiziția din Aquilea și Concordia, întâlni pentru prima dată o acuzație desemnându-i pe stregon vinovați de a fi celebrat sabatul diabolic tradițional. De fapt, acuzațiile de vrăjitorie atestate în Italia de Nord nu vorbesc despre adorarea diavolului, ci despre cultul Dianei. Totuși, ca urmare a numeroase procese, benandantii au început să se conformeze modelului demonologic pe care închiziția l-a atribuia cu obstinație. La un moment dat, nici n a mai fost vorba despre ceea ce constituia punctul esențial, ritul fertilității. După 1600, benandantii recunoșteau numai că urmăresc vindecarea celor căzuți, victimă vrăjitorilor. Această mărturisire nu era lipsită de primejdie, deoarece inchiziția socotea aptitudinea de a alunga făcăturarea de drept o evidentă dovadă de vrăjitorie. Cu timpul, benandantii deveniți mai conștienți de importanța lor și au înmulțit denunțurile împotriva celor cărora le ziceau vrăjitori. În pofița acestui antagonism crescut, benandantii se simțeau inconștient, atrași de strighe și stregoni. În 1618, o benandante mărturisește că s-a dus la un sabat nocturn al diavolului, adăugând însă că a făcut asta ca să dobândească de la el puterea de a lecui. În cele din urmă, în 1634, după 50 de ani de procese inchizitoriale, benandantii au admis că ei erau de fapt tot una cu vrăjitorii, strighe și stregoni. Un pârât a mărturisit că, după ce și-au uns trupul cu o unsoare specială, a plecat la un sabat unde a văzut mulți vrăjitori celebrând rituri, dansând și desfrânându-se, dar a declarat că benandantii nu luaseră parte la orgie. Câteva ani mai târziu, un benandante mărturisește că a semnat un pact cu diavolul, l-a abjurat pe fisto și credința creștină și că a omorât trei copii. Procesul ulterioare fac să apară inevitabile elemente ale imageriei de acum clasice, ale sabatului vrăjitorilor, benandantii mărturisind că frecventau pretecerile acestora, că magia pe diavol, etc. Una din mărturisirile cele mai dramatice a avut loc în 1644. Acuzatul a făcut o descriere amănunțită a diavolului, a povestit cum i-a încredințat sufletul și a recunoscut că a ucis patru copii, atrăgând asupra lor piazarea dar când s-a aflat în celulă singur față față cu vicarul episcopal, prizonierul a declarat că mărturisirea lui a fost falsă și că el nu era niciun benandante, nici stegone. Judecătorii au căzut de acord că prizonierul mărturisește tot ce îi se sugerează. Nu știm care a fost verdictul că cel interesat s-a spânzurat în celulă. Acesta a fost, de fapt, ultimul mare proces intentat benandantilor. Să reținem caracterul luptător al grupului, caracter atât de important înainte de procesele inchiziției. Nu mai e vorba de un caz izolat. Am citit mai sus cazul unui bătrân Biduanian din secolul al XVII-lea, care împreună cu tovarășii lui transformați în lupi, coborau în iad și se luptau cu diavolul, cu vrăjitorii, ca să recupereze bunurile furate, vite, grână și alte roade ale pământului. Carlo Ginsburg Compară pe bună dreptate pe benandanti și vârcolacii italieni cu șamanii care pogoară în timpul extazului în lumea subpământeană ca să asigure ocrotirea comunităților. Nu trebuie să uităm pe de altă parte credința, extrem de răspândită în Europa de Nord, potrivit că răia, războinicii morți combătau împreună cu zâii forțele demonice. Tradițiile populare românești ne permit să înțelegem mai bine originea și funcția acestui scenariu mitico-ritual. Să mintim că Biserica Ortodoxă Română, ca și alte biserici ortodoxe, n-a avut instituții asemănătoare inchiziției. Astfel, deși ereziile n-au fost necunoscută, urmărirea vrăjitorilor n-a fost nici masivă, nici sistematică. Mă voi la a analiza doi termeni hotărâtori pentru problema noastră. Striga, cuvânt latinesc pentru vrăjitor, și Diana, zeița romană, a ajuns patroană a vrăjitoarelor în Europa de apus striga a dat strigoi în românește, vrăjitorii fie vii fie morți. Cigoii se nasc cu căiță. Când ajung maturi, ei își pun pe cap căița și devin invizibil. Se spune despre ei că sunt înzestrați cu puteri supranaturale. De pildă că pot să intre în case cu porțile ferecate, să se joace fără teamă cu lupii și cu urșii. Ei se dedau la tot felul de răutăți vrăjitorești, provoacă molime la oameni și vite, leagă și proces cu oamenii, provoacă secetale, gând ploile, iau mana de la și mai ales aduc piazarea. Ei pot să se transforme în câini, pisici, lupi, cai, porci, broaște și alte dihăni. Se spune despre ei că mișună în anumite nopți, în special de Sfântul Gheorghe și Sfântul Andrei. Întorși acasă, ei se dedau de trei ori peste cap și redevin oameni. Când își folosesc trupul, sufletul lor încalecă pe cai, mături sau butoaie. Trigoii se adună în afara satelor, pe un câmp pustiu, la margine de lume, unde iarba nu crește. Ajuns acolo, își reiau forma omenască și încep să se bată între dânsii, cu ciomege, securi, coase și alte unelte. Bătăia are loc toată noaptea și se termină cu plânsete și o împăcare generală. Se întorc acasă, extenuați, paliți, nești din ce li s-a întâmplat, apoi cad într-un somn adânc. Nota 7 despre strigoi vezi bogata documentație adunată de Ion Mușlea și Ovidu Bârlea. Mai puțin frecventă este credința că strigoii se ung cu o usoare specială și că ies pe hornul casei. Strigoii morți se adună de asemenea la miezul nopții și se bat cu aceleași arme ca atunci când erau în viață. Ca în multe alte credințe populare din Europa, usturoiul e socotit și aici drept cea mai bună apărare împotriva strigoiilor vii sau morți. Se interzice să se creadă ceea ce pretind unele femei, anume că ele ies noaptea prin ușile închise și zboară în nori ca să dea o bătălie, dar nu se știe cu cine se luptă, închei nota. Din păcate, nu se știe nimic despre semnificația și scopul acestor bătăi nocturne. Ne gândim la Benandanti și la Wild Fear, la cortegiul morților atât de obișnuit în Europa Centrală și Orientală. Dar benandantii se luptau cu striga, în vreme ce strigoii se băteau între ei și își terminau lupta cu plânsete și o împăcare generală. În ce privește analogia cu Wild Fear, vom constata că lipsește trăsătura poate cea mai caracteristică, larma teribilă care îngrozea pe săteni. În orice caz, exemplul vrăjitorilor la români ilustrează autenticitatea unei scheme precreștine, întemeiată pe călătorii onirice și o luptă rituală extatică, schema atestată în multe regiuni ale Europei. Istoria Dianei, zeițea vechii dacii, este la fel de semnificativă. E foarte probabil ca numele Diana să fie înlocuit în numele local al unei zeițe autohtone getodace, dar arhaismul credințelor și riturilor relative la Diana românească este indubitabil. Într-adevăr, se poate întotdeauna bănui că la popoarele de limbi romanice, italian, francez, spaniol, portughez, referințele medievale privitoare la cultul și mitologia Dianei, oglindau în mare parte opinia călugărilor știutori de carte, versați în texte latine. Nu se poate avansa o ipoteză similară în ce privește istoria Dianei la români. Numele zeiței a devenit Zâna, Diana. În românește, ziana se scrie d-z-i-a-n-a. -a. În plus, derivând de la aceeași rădăcină un alt cuvânt, zânatec, înseamnă zăpăcit, cu mințile aiurea, nebun, adică luat, răpit de diana sau de zâne. Nota 8. Numele unui grup, anumit de zâne, sunt zienele, derivă probabil de la latinescul sancte diane, Sânțienele, zână mai degrabă binevoitoare, au împrumutat numele lor importante sărbători creștine a Sfântului Ioan Botezătorul. Închei nota. Ori așa cum am văzut, raporturile dintre zână și călușari sunt mai degrabă ambivalente. Zânele pot fi nemiloase, este imprudent să le rostești numele. ni se spune zvindele, ocrotitoarele, rusarile, ori simplu ele sau ele. Zânele care sunt nemuritoare au aparența unor tinere fete atrăgătoare fascinante. Îmbrăcate în alb cu goi, ele nu se văd ziua. În aripate, ele zboară prin văzduh, mai ales noaptea, dar le place să cântă și să joace și acolo unde au jucat, iar ba este roșie ca focul. Ele îi îmbolnăvesc pe cei care le văd jucând sau care încalcă anumite interdicții și aceste boli nu pot fi vindecate decât de călușari. Nota nouă În ultima analiză, scenariul actualizat de călușari implică fuziunea unor idei și tehnici magico-religioase opuse și complementare. Uimitoarea persistență a acestui scenariu arhaic și găsește explicația cea mai verosimilă în faptul că, împăcate și apropiate, principiile antagonice, boala și moartea, sănătatea și fertilitatea sunt personificate într-una din cele mai exaltante expresii ale diadei primordiale, feminin-masculin. Zâna și eroul catartic pe calul său. Închei nota. Datele românești, grație arhaismului lor, sunt de mare ajutor în înțelegerea vrăjitoriei europene. În primul rând, nu mai poate exista îndoială în ce privește continuitatea anumitor rituri și credințe arhaice, privind mai ales fertilitatea și sănătatea. În al doilea rând, aceste scenarii miticorituale ritualei implicau o luptă între două grupuri de forțe, opuse de și complementare, grupuri personificate ritualic de tineri, plăcăi și fete, Benandanti, Stringo, Călușari. În al treilea rând, după lupta ceremonială, urma uneori împăcarea celor două grupuri antitetice. În al patrulea rând, această bipartiție rituală a colectivității implica o anumită ambivalență, căci, exprimând procesul vieții și fertilității cosmice, unul din grupurile rivale personifica întotdeauna aspectele negative. În plus, personificarea principiului negativ putea, în funcție de moment și de circumstanțele istorice, să fie interpretată ca o manifestare a răului. Este ceea ce pare să se fi petrecut la români cu strigoi și într-o măsură mai slabă cu zânele care corespund cortegiului Dianei. Sub strângerea închiziției, o atare translație de interpretare a avut loc în ceea ce îi privește pe berandantii. Din cauza identificării de secole a supraviețuirilor miticorituale rituale precreștine cu practicile satanice și în cele din urmă cu erezia, acest proces a fost mult mai complicat în Europa Occidentală.